Salme 26 av David Døm mig Jehova, for i min ulastelighet har jeg vandret, og til Jehova har jeg satt min lit, for at jeg ikke skal vakle. Gransk meg, Jehova, og sett meg på prøve. Rens mine nyrer og mitt hjerte. For din kjærlige godhet er framfor mine øyne, og jeg har vandret i din sannhet. «Jeg har ikke sittet sammen med usannferdige menn, og dem som skjuler hva de er, kommer jeg ikke sammen med. Jeg har hatet menigheten av dem som gjør ondt, og sammen med de onde sitter jeg ikke. Jeg skal i uskyld vaske mine hender, og jeg vil gå rundt ditt alter, Jehova, for med høy røst og la taksigelse lyde, og for å forkynne alle dine underfulle gjerninger.» Jehova, jeg har älsket det hus som er din bolig, Och det sted hvor din herlighet bor. Riv ikke bort min sjel sammen med syndere, eller mitt liv sammen med menn som har blodsgyll, de som har løsaktig oppførsel i sine hender og sin høyre hånd full av bestikkelse. Jeg for min del skal vandre i min ulastlighet. Å løs kjøp meg og vis meg din gunst. Min fot skal i sannhet stå på et jevnt sted. Blant de forsamlede skarer skal jeg velsigne Jehova.